Um, cha somo la leo kinasema Roho mtakatifu juu ya mkristo Roho mtakatifu juu ya mkristo Mtu anze kwa maandiko Suweme ingatika kitabu cha matembe ya mitume Mlango ule wa kwanza Mstari wanane eh? Tuz, eh, Mstizo ni ile habari ya juu Juu ya mkristo eh? Juu ya mkristo E, roho mtakatifu takatifu anatenda kazi nje ya Mkristo yuko mbinguni, anafi, lakini tunaongelea habari za Roma pokuwa anapokuwa e, anatenda kazi juu ya Mkristo. Mwanzo wa kwanza matendo ya mitume anana anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuwa ijiria kwa juu yenu roho mtakatifu Nanyi mtakuwa kuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi Tunaona kuna nguvu inapatikana Inatokana na kuwajiria juu roho mtakatifu Hawa wanaoambiwa ni mitume Mitume walikua shamo amini Yesu Kristo Wikileo pita tulijifunza za roho mtakatifu ndani ya mkristo eh ndani ya mkristo Yani umu ndani lakini hayuko juu Hayuko nje na hana matendo yanayoonekana lakini ni muhuri tu na tukaona kwamba Roma takatifu eh wa ndani ya mkristo ni yule ambaye tunampokea siku ya kumkiri Yesu Kristo na anakuwa ni muhuri eh, wa Mungu na jina jingine alimuita arabuni wa nini wa roho au kishika uchumba. kwamba Yesu Kristo eh, amemtuma roho yake ame amepiga muhuri ndani ya moyo wako ndani ya Biblia inasema anazaliwa roho mpya mtu mpya ndani yako siku ya kusikia injili ya wokovu habari za kufa na kufuka kwa Yesu Kristo sio habari kwamba kulikuwa kuna mtu anaitwa Yesu na um, Mungu alitoa uh, kama ile ambayo ya kwenye movie hapana ni habari ya kusikia kwamba Yesu Kristo ndiye anaokoa kwa kufa na kufuka kwa, kwa, kwa ke cha eh, msalabani na kwa enda jihana siku tatu kadi pia jehanamu Biblia inasema eh, eh watu wengine hawaamini hivyo na hawana sababu ya kukataa kwa sababu Biblia iko Sasa, tunapokuwa, niko wanafafanua, tulio ya wanawekili na hukisudu ni tufautisha na sombala leo. Tunapokuwa, tumesikia hizo habari, na mara nyingi, lazima wepo mubili, eza, mnaonana, ana kwa ana kwanjia te, ya teknolojia, hata watu wanao tufati ria kwanjia ya, ya mtandao, wanawezo wakukolewa kwa jinsi hiyo. Mnadi wamesikia, kwa soo, unasikia. Razima kuwepo na mjumbe, atowewe at, at, at, at, ujumbe, usike uamini, mkisha amini, unakiri kwa kinywa, Kwa tika kukiri, unawezi na mamini Yesu Kristo, unawezi kwa sema na homba wako. Mane naote hila na kiri tu kwamba na kukiri kwamba mba wako wako kwa Yesu Kristo. Humo anaingia roho na kandani, lakini hayu kwenye. Eh, yuko ndani, anakuwa ni muhuri, uh, Biblia na ni nikipande cha mungu, kinachokuwa kimewekwa ndani yako. Kunyesha kwa mungu, amesha ingia kwako hata kuacha Anasubiri tu. Tuvue huu mwiri haribika tuvarishwe mwiri siu haribika, tunaishwe katika ufarme wa mbinguni. Kwa hiyo, tairitu mkua tumesha ingia katika katika ufarme wa mungu, katika sehemu mwoja wapo ya romu takatifu wa mungu. Nana nangieo. Hmm. Leo, tunaona sasa, haa gina Petro, wale kuwa mesha pitea yuhatua, wale kuwa mwamini Yesu Kristo, wale kuwa mwamini Yesu Kristo, wale kuwa mwamini Yesu anamaliza na wambia sasa, mkaeni hapa Yerusalemu, msiondoke. mpaka mtakapo atakapo atakapowajiria roho mtakatifu juu yenu. Sasa huyo ni roho mtakatifu ni yule yule lakini anakuja juu haji ndani. Na naendelea. Na hii tutaiona wiki mbili kwa sababu ni kuba zaidi. Eh ni kubwa zaidi. Na tunaona hiyo iko tofauti. Eh unaweza kusema em, em tuosome katika kitabu cha same 2 tu Tatu wa kwanza 3:16. Tuilinganishe na hii. Wakonito wa kwanza 3:16 nitawasomea mimi. Anasema hivi Anaongea na kanisa la korinto Watu walioamini amini yesu kristo Ni mfano kama, na kama yesu naongea na Anasema petro Hamjui ya kuwa nini Mekua hekalu la mungu Na kuwa roho wa mungu Wabando roho mtakatifu Anakaa ndani yene Hawa watu wana roho mtakatifu Wameokoka wako wana roho mtakatifu wa ndani Lakini huyu siyo yule wa kina petro mbaya anakuja juu yao Huyu umu ndani E, angesema hamjui kwamba Roho Mtakatifu anakaa juu yenu hapana alisema anakaa ndani yenu. Na Yesu alimwambia, "Anasema, huyu Roho Mtakatifu duniani haimjui, haifani, lakini nini anakaa ndani yenu." Hao tayari walikuwa na lakini walikuwa hawajapewa yule wa kuja juu yao. Eh. Na tunataka kusoma tukao kwenye wakorintho wa kwanza 3. Twende kwenye wakorintho wa kwanza 6. Hapo hapo 3. Twende mbele yake kidogo. 3. Twende Mbele ambayo ni sita Sita kumina chisa anasema mimi Au hamjui Wakuntua kwanza tatu kumina sita <coughs> Au hamjui Yakuwa Mwili wendu ni hekaru La roho mtakatifu Aliendanienu Hau ni watu mtu yota liyo okolewa Alie mamini Yesu Kristo anakuwa na Kipande cha mungu wabacho ni roho mtakatifu Nisehemu waja wapo ya mungu, na, mungu anaku, Kimsingi ya kio po roho mtakatifu Tatu wa mungu na nakara kini siyo katika ukamilifu Kwa sabado, tuko katika mwili na uhalibika. Eh, mungu aligia wanya idara zake. Eh, romita katifu, niya na na maisha wa Kristo ya kila siku. Kristo alifanya kazi ya ukombozi. Lakini, wato wanafanya kazi mamoja yesu. Eh, na mungu baba, yuko mbinguni katika kiticha enzi. Eh, um, kwa yutu naona kwamba, kuna romita katifu ndani, na romita katifu nje. Tokuja utofautisha mana yake ni nini. Nandiyo na, na, na, na, lengu lasoma somo. leo hii watu wanadhani kwamba roho mtakatifu ni kubweka bweka makanisa. Makanisa ma, ma, wa e. wa wa wa wa wa makanisa wa makanisa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa kama wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa atumeona kile analileka eh em tu, tusome nitangulie huku ili kusudi tutafautishe na hicho ambacho watu wanataka kudhani kwamba doromo mtakatifu tusome katika kitabu cha kunito wa kwanza tulikuwa kwenye kunito wa kwanza tuendea huko huko 10 na 4 na, na, <coughs> 32 <coughs> biblia anasema hivi tukio tena itafuta biblia anasema roho wa nabii humti nabii Yanu ukiwa na roho wa, wa, wa Mungu akaja akawa juu yako kama alivyo kwao una roho juu ya eneo ham ham ham ham tawali bali yule roho Unasikia niwahi kumuona kuna mtu mmoja si lazima nimsemeye siwezi kata kusema waovu wa wajinga wa wa Kuna mtu anajiita wajima ni hata alikuwa anahubiri baadaye roho akamzidi akaanguka chini akaanza kumpepea akaanza kumwagia chini maji na nini na, vi, na video zinachukuliwa huyo roho hajamtii bi eh roho ukiwa na mtoto anakuangusha chini anakupiga mweleka huyo mtoto anakuti lakini roho kama roho mtakatifu inayokuja juu ya petro na juu yangu ya na wewe hawezi akakufanyisha vitu vichafu akakutupa kwenye mavumbi akakugaragara kufanya nini huyo sio roho wa mungu Biblia na sema kama ni roho wa mungu, roho wa, wa nabii au wa mtu wa mchamungu, lazima amtii nabii Eh, e, Haweza kajaka kufanya. Lio hii, ukena uimakaniza, kitu ya kwanza kabisa utakuto wana gagachini, wana kuwa nanguza kuafunika wa sija waka unekana uchu wawo. Si. Huyo roho wa memtii kweli? Sio roho wa mungu. Kwa so biblia na Eh. Biblia nasema katika kitabu cha kwanza mnangu wa kuminane msari wa theathina mbili Tajima tuliza biblia hii kituambia tuwamini Biblia nasema msari wa theathina mbili ya nasema hivi Na roho za nabi huwati manabi Haweza kakufanyia takatakazi Haweza kakusemesha kama mungwa Hiyo wanafanyaga wachawi Wachawi maroho ya kipano kasikia usiwa mepandisha mashetani ali Ndonezu kasikia naongea kama kuku Siawe kusikia ni sikia ni sikia ni sikia ni kama panya. Kama Paka. Eh. Anatuwa sauti kama kama. Kwa sumabu. Hayuko. Hajamti. Anaongozo ye. Hamongozi yule roho wake. Roho wanabi. Wanamti na bi. Yule kanini. Eh. Na msaari wa. Jogo wata ya wa ishina tatu. wa ishina tabii chocho mlango ule msairo wa 23 anasema hivi Paulo alikuwa anawaambia habari ana, inaonekana hivi vitu uongo imeanza wakati wa wakonito walikuwa wanaenda wanaobeeka bweka, wanafanya nini kwenye biblia Paulo anasema bana mlicho kizu msifanye anamwambia sasa hemjiulize mfano kama mnabweka bweka, bweka. anasema msairo wa 30 23 haya ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha kisha wakao watu wajinga jinga wasioamini wa lugha nyingine watu wageni na bila amekuja mtu kwa mara ya Ujawai kuingia kwenye kanisa na watu mana kwa zamiku Uka kukuta kwenye kanisa Labila siku ya musibwa Unahenda kwenye kanisa labila wa Labila wa ngirikana Ujawai kufika Ukainu kakuta watu wa narukaruka Anasema iyo hali kikuta Yuko yuko naipinga Sio kwa wanaingua mkono Anasema haya Ikiwa kanisa rotu na mekuseinka pamoja Na wote waneni kwa luga Kisha ikawa wameingia watu wa jinga Unasema Ujawai ujawa. ujawa. ujawa. ujawa kwenye kanisa lao Bipreani uchio unasema Siyo kwamba ni kitu ya kubahatisha. Siyo kitu ya kisema nakishoma. Wanya Biblia. Eh? Ikawa wa watu wa jinga wa amini. Biblia na sema wa mtu wa amini ni mjinga. By the way, wejina jingine. Je, hawata sema ya kwamba mnawazimu. Biblia na sema pia katika kitapu. cha cha lini kwa kwanza. mlango wa tano. Kusoni mshoni. Na thani mstari. Kama wa, wa shirina moja. Na sema. Tujiepushe. Eh? Na sema. Abstain from all appearances of evil. Siyajua kiswa chaka. Na sema, yani? Usifanye kitu ambacho hata watu wa kudhania tu. Na na, na Yesu na, by the way sio Yesu. Nisamee. <laughs> ni kwa mtanzania kweli kweli. Nyerere. Nyerere alikuwa akisema usije. Yaani ukafanya kitu mpaka watu wadhania kwamba huli rushwa lakini wahisi nakula rushwa. <hulirusu> Anasema ile kukuhisi tu tayari ni kosa. Natakiwa msafi. Na neno amungaza mwa hata kama wewe huna wazimu lakini watu wakaishi unawazimu nilio nikosa vile vile. Eh wasikuhisi wazo asije akakuo na hm, yule bwana nyendo zake anaingia kwa kwenye, kwa an, an, an, anatembea na frani Wakahisi hizi tu hata kama anakuonea. Hilo nalo nilikosa umeenda ndivyo sivyo. Munga na sema watu wasikudani kwamba unawazimu kwa kuomba kwako. na, na, na, na, na, na. Ndiwa, nyuma na kwa mesema kwa mwangu wa kumi na ane. Nyuma kidogo tulioe kusoma mstari wiki rio pita. Sita soma mstari yote tulioe soma wiki rio pita. Mstari wa kumi na sara musema ni maramia. Nazema, ni, ni bora ni nene maneno matano. Kwa kilizangu. Ndani ya kanisa. Matano tu mnafika. Wana wabaliki sana. Mwene, nene mkasome neno mkaondoka. Kuliko kusema manene wafukumi kwa kubweka bweka kwa uke. I don't kosa, ungo hata. Kosa huwatoa tazani mna wazimu. Leo hii nani asia tazani kumbao kuelewa wazimu? Nani asia tazani? Haa, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, Amina. Mungu wana roho moja, wana roho mtakatifu. Shetani ya maroho mengi. Ana maroho ya uzinzi, ana roho ya mawaje, ana roho zote za shetani. Mungu wana roho mtakatifu. E. Na na na nileo? Kwa ukubali kudanganywa? Li, kwa nini kati ya Biblia na wanadamu tamuamini nani? Biblia. Nini Biblia. Una soma mbona kama umepandisha mzuka. Mungu anasema tunapokuwa tunahubiri hasa tunapokuwa tunapambana na ujinga kama huu, tusiongee kwa kulemba lemba. Anasema paza sauti, piga na mguu wako. Eh, hey. semmy ngaza mwa piga na paja. Ukao na sisitizo. Naro na nero. Utaendelea kuwa mateka wa dini. Utakoe amua mwenyewe. Kini vile usienda kwenye mateka, usiwe tena mateka wa, wa, wa masanaumi ya kikatoliki, vile vile. Usiwe kwa usikiri wamba, tumyasema wale, tumacho wengine. Kusiuwe mateka wa sabato vile vile. Mateka ni mengi, shetana ambilu nyingi saa. E mtu tokiu kutu nire na somu. Tukua tunire na msari wa ishina tatu. Tuyende msari wa ishina nimea, nasema li. Lakini, sikiliza. Wote wakihutubu, kuhutubu ni kuhubiri Kisha kaingia mtu wa amini au mjinga Abainishwa na wote, ahukumina wote Siri za moyo wake huwa wazi na hivyo atakwabudu Mungu akianguka kifudifudi fudi na kukiria kuwa Mungu yuko kati yetenu bila shaka. Anasema ukienda kwenye kanisa mbalo utakuta watu wanakoeka bweka, utaishiwa na wazimu na hutarudi, utataka kurudi. Lakini ukienda ukakuta wanahutubu. Kwa mfano ningekuwa mimi ndo natoka, labda nimetoka somo la na kwanza na ingia mwingine na mwingine. Mungu ametupa kipawa cha kuhudumu, cha kuhutubu, kutubu ni kuhubiri. Angesema ile kanisa limekuwa kwa sababu kuna watu wengi wanahubiri. Na watu hata mabundu mungu kwa kubili. Leo hii nakufundisha Leo hii miongoni vitu ambavyo Makanisa yanapiga marufuku Ni kusikia maneno ya mungu Wanataka usikia maneno ya wanadamu mbue, mbue, mbue, mbue, mbue. Jamani tuya pinge Amin. Amin. Tuya pinge bana unasema mteteen yesu Tunaimba mingu na masabina Mtete Huko loku yesu Asija kaunekana yesu ndio alifundisha watu wazimu Leo pia kitokea Muislamu akasikia wa wa rokole atafikiri ni watu wa majini majini. Hata mtaka Yesu kwa sababu mfano wao ni mbaya. Na Biblia imesema eh Wale leo tutaona habari za Roho Mtakatifu ambaye huyu mara nyingi tu ameongelea ambaye anaonekana nje ni huyu wa nje anayokuja nje. Ni Roho Mtakatifu yule. Ndio mtaka nasema sasa <coughs> Roho Mtakatifu Una wanje na wanani Ana wako wawili Niisha fafano wangonya niseme tena Lio nitafujisha kwa mifano eh? Mfano waro mtakatifu hile wa ukovu wanani Na huyu nje Ni kitu ki... ni... Ni... Ni... ni roho yule yule Hila mfano wake ni kama mtoto Uki... U... Mtoto waka kiwa anasoma shule ya msingi So nasema yuko anapata elimu Mtoto waka kiwa chuo kikuwa anachukua masters Suta sema yuko anapata Zile al... elimu Zile elimu zinalingana. Lakini ni herimu zote Ziko chini ya wizara ya Tanzania ya herimu Zote Kwa hiyo ni, ni, ni herimu hile hile Isifu kuwa moja ni ndogo nyingine ni kubwa Lakini ni herimu hile hile Fano haki Fano mingine ni kama ukiwa na mtoto ambaye na nyonya Na mtoto wako mkuba ambaye na ndevu Mpaka zimengia e, e, Zimengia Nani mvi Si wote si watoto Lakini wote wanaringana Apana Mungu anoturaka E, Roho mtakatifu naye kuna sehemu ya kwa mtoto mdogo katika maisha yako huyo nda, ndo ndani. Mtoto mdogo mara nyingi hatoki ndani kwanza anakuwa ndani anafungiwa ndani hudumiwa ndani akianza kutoka nje akawa huru anapanda anapanda magari madadara huyo ni tayari ameshakuwa mtu mzima. Eh Roho huyu ni Roho mtakatifu tunayomongerea wa nje ni wa utu e, na mtu hazaliwa akiwa mtu mzima, mtu anazaliwa akiwa mchanga. Roma mtakatifu anazaliwa kwa akiwa ndani akiwa mchanga lakini anatakiwa kuea nje. Ndio ndio roma mtakatifu nje. Bado tumeenea ya roma mtakatifu ndani na nje mifano hiyo. Tweni mfano wa tatu na wa mwisho. Mfano wake ni imani. Kuna imani inayoeokoa. Kumwamini Yesu Kristo ile ile ndogo kuliko chembe ya haddadi. Lakini kuna imani ya kuhamisha mirima. Imani kama akina Eliya. Ana kwa kwamba kwa neno langu mfuwa hasita nyesha, hasita kunya juu ya nchi, kwa mda mbea kamitatu na nusu inakuwa hiu, yu ndo imani. Iliyokuwa, ni imani hile hile, lakini moja ni dogo nyingine hiku, yu mfano. Sasa hileo tunaungerea roho mtakatifu wanji ambayo roho mtakatifu atendaye kazi kwa za, na roho mtakatifu mkuba, Amba do yule yule, ambayo doyule hile lakini ambaye anatenda mamu mkuba. Eh. Niyo maana ya huyo roo mutakatifu Na tuto katika muktadha za utenda Utenaji kazi, anapatikanaje naje e, Anaweta vile vile Anatabia kondoka e. Kwa mfano wiki ijayo leo sita busa Kwezi Kama wale ndugu zetu Wanao sana pombe ma, Kwenye makanisa yao Pombe na roo mutakatifu hawakai ndani ya mwili mmoja Iko wazi Tutawana ribine na msi lewe kwa mvinyo, Msinywe kilewe chochote Ili kuzudiroa kaito Yani mmoja kienge mungina natoka tutayona lakini hileo ni sio sio somrari wiki ijaye eh. Sina maana kwamba muta liye kunyopomba ametela zani moja kwa moja lakini amekosa vitawa Nechomanisha eh. Kwa hiyo tuko tunajifunza bali za ulo mtangatifu sio kujua tuni awezi kutufaidisha awezi kutuongoza tukafani kazi ya mungu eh. Kwa hini unapenda una uwe na mtoto ambaye ni mchanga mirele Unamzaa mwaka labda f -mbili. inafika F2 na shina mbile natakiwa tayari ya sha kuwa mtumzima Bado unamhudumia unamvalisha pampas Tangiafu bila. Huyo ndo Mkristo roho yake mtakatifu anavalishwa pampasi milele. Mungu anataka akue aje nje. Alivyosema akubebe wewe na mimi. Eh. Kwa hiyo tunaona tofauti za hiyo ndo ya eh bila huyu roho mtakatifu wa nje huyu mkubwa bado yule yule wandani vile vile. Lakini huyo ambaye amekua mpaka katoka nje eh huwezi ukapeleka injili mtaani hata siku moja unaweza kufanya hivyo kwa kuambatana na mtu lakini wewe kama wewe una uwezo kape upate kiwango fulani cha roho atoke ndani aje nje ndio unaweza Wakushika kushika biblia yako kama mhubiri mtu basi kwa kwanza mistari utasahau hiyo eh huwezi kuhubiri kweli kanisani unaweza kuhubiri siyasa. au kuhubiri sayikolojia huko lakini huwezi kuhubiri biblia kama tunavyofanya usipokuwa na huyo roho kusi ndo kazi yake Ronda katifu, kuwezi ukajua Biblia, ukashika, ukai, ukai, ukai, ukai, ukisoma Biblia mara zote. Ata mtali ya ukoka, anata lakini atajua kidogo. Kiwango cha roho, nisho Kama ame, amejaa zaidi, na uwelewa wako neno wa mungu taongezeka vili. Kwa hiyo, ndiyo kazi yake Biblia nasema, yote. Hali wafundesha yisipu Eh, tuliona pia kwamba tifu Mtakatifu havundishi kitu kipya. Tuliona kwamba watu wengi wana ama kanisa natumia Roho Mtakatifu kwa kificho cha kufundisha ma, matakwa ya nafsi zao. Eh, Roho kanianiambia hivi. Lakini pia unasema hata kuja na nena kwa shauri lake, baada ya tataya yaliyo yangu, yaliyoandika, atawapasheni habari ya kuwakumbusha. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Emily waulize roo mtakatifu na hea mubiri hapa. Au nafoe. Ime tofautiana nakina chosoma kwa ya Biblia. Kama. Eh, lakini. Emily ambia wale anaye kwa mbea. Anena kaniretee. Hiki na hiki. Kama. Yesu litiwa nchofanya. Ime tofautiana Biblia. Kwa hiyo haonge roo mtakatifu naongea roo mtakavitu. Au roho waki. Roho wa nafsi yaki. Na miwina sema watakuja wengi. Kwa hiyo. Uwesu kwa shangaa kwa soo. Kama yanatimia kama rwesu sema la Biblia. huwezi kumkiri Kristo waziwazi wazi mbele ya hadhara kama huna roho wa Mungu unaweza kaenda ukasali ukatulia ukaongea lakini ukaenda yani ukasema hapo kwa mfano ukaweka hata maneno ya Yesu kwenye page yako ya Facebook unaweza kaweka picha zako nzuri lakini huwezi kuweka habari za mistari ya Yesu kama huna roho kwenye ule kwenye page yako hutaweza mtaka roho atoke nje kwa sababu nani anafanya ukazi sio Kuna mta mbae ana Facebook page yako. Kuna mta nishaba hatika kweka yicho kitu ya huwezi. Na ukiiweka, utaiweka eza kwa lengo la kutafuta utukufu wako. Kuna wata anaweka tu, tukufu wako. Anaena lapika picha kwa mevano suuchi, anakuambia tunayaweza yote katika yesi ya tutengu. Lengo sio kwa ajiri ya hubiri neno wa mungu. Lengo ni ya hubiri atangaze sifa zake na mwiri wake. Lakini tunasema yuri ya mta mbae kwa makusudi ya kweli ya kumtukuza mkwezi. Kusema... Hata kusema Amina kanisani Kuwezi mpaka upate rungu takatifu Yani ni, ni kitu kidogo kama ito Kusema tu Amina neno li kahubiriwa likawa lavo Amina Mpaka kutoke karoho Katoke ka okovu Kakuwa kinago kaje kwenye mdomo Amina <laughs> Amina <laughs> Oke <Okay>, mmekua <mmesikia. laughs> Eh, Tuende katika vipengene Vinavyo mhusu kwa na Kwa kwa kama utangulizi Semi nyingine ili soma limetoshi Kumeisha vitu hini kwanza tumestali mimi 5 mimi zaidi ya mitano Mi? hem tu chome hoja tatu za haraka haraka kuhusu unabii za Roma takatifu juu ya mkristo hoja kwanza ya kwanza inasema roho juu ya mkristo ndiye atendaye kazi sasa tunaenda kwenye mstari yani uk utendaji wetu biblia nasema tumeumba kwa ajili ya kama, kama kama kama mikono ya mungu lakini viungo vyako hiyo mikono yako migu yako kinywa chako macho yako roho ya, ya, na moyo wako. Chochote kile changu na chako hakiwezi kikafanya kazi ya Mungu Kisipo pata roho mtakatifu juu. Eh. Ni sawa mfano naweza kutoa ni sawa. Na mtoto haweza kuanza kufanya kazi mpaka apate nguvu akue. Atakuwa mezaliwa anapumua, nakula kama chakula kama mtoto lakini haweza kama hajapata zile nguvu za kufanya kazi. Hawezi. Atakuwa tu, anatumia. Eh. Ni sama na mtariye maaliza labda darasa la saba. Anaweza, akajikuta haja, ana kazi naweza kuifanya serikali. Lakini nakisha pere kwa juu, akafundusha labda degree ya kwanza, diploma au, master sa honi. Atafanya vitu fulani. Ndoni meringanisha lumta katifu yule mkubwa. Kindo huyo huyo. Eh. Kwa hiyo, tuende kwenye kitabu cha Matendo ya mitume, mwangu wa pili msara wa matendo ya mitume, tuende haraka. ndio mitume ndipo habari za by mtakatifu <coughs> anaonekana sana Kusuma, mdipo kanisa, mdipo kwenye kitabu matendo mitume kwa sababu mlipo kanisa kwa ni jengo mara kwanza eh. leo hii huitaji kutumia nguvu nyingi kuambia watu kwamba Yesu Kristo eh, anaokoa watu watakataa lakini wanajua eh. lakini wakati wa petro bila huyo roho walikuwa hawana uwezo kwa sababu walikuwa wanaona Yesu Kristo kama manadamu. Eh. kwa hiyo ilibidi Nguvu nyingi zitumike roho wa mungo fanya kazi kwa matendo ya mitume Kusudi ajenge makanisa Ya wakati ule ya Tiokea, Yerusalemu Kanisa ya Efeso eh, Wapi eh, Ya mitume ya katika kitaputu ya matendo ya mitume Mungu ule wapiri Kusari wa kumina ane anasema hivi Matendo ya mitume mbiri Toenda haraka kidogo Kwa chiri ya mda Hili ya mda Razuma tukombo ya wakati Matendo ya mitume mbiri kumina ane anasema hivi um tendo yami tume biri eh kuminam eh kumina, ne, anasema biri humi sawo kumina okay kumina, anasema lakini petro akasimama pamoja na wale kumina moja ni petro Tumone. petro yeye kwame toka yesu hana hana nguvu hana chochote hana jificha. Hanafanya nini? Sasa ameisha roho mtakatifu amesha wajiria. Kwa so yesu ya sema kwanza aje juu yemi. Tunaona sasa anafanza kufanya kazi. Amesikiriza kazi ya roho mtakatifu. Juu ya huyu mtu mdaifu wapanza. Alikuwa uwezo hata waniflema hee wewe ni urukuu. Kwa yesu na yesu pare e, e, e, busa nini? Kwa so yesu ya sema toka minisi juu chochoti. Yesu kani? Yesu ndo nani? Lakini huyu sikiriza na chusemu. Lakini Petro akizema. Sasa roho mtakatifu amesha juu ya sio kuona anafikaje juu ya mtu lakini tuone anatenda nini kwanza lakini petro akasimama hapo moja wale moja akapaza sauti yake akawambia. walisho ongeza na mtu mwingine mwake okay, yuda shapot yao matia hmm? Akawambia, enyi watu wa na ninyi nyote mkao Yerusalemu jiweni jambo hili mkasikilize maneno yangu sivyo mnadavadhani watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa 3 ya mchana lakini jambo hili ni lile neno kwa kinywa cha nabii Itakuwa siku za mwisho, asema buwana, nitawamwagia nitawa watu wote roho yangu. Yesu kristo waipa kufa, aliruhusu watu wote wanataka wengi. Ni kama magufula iluwa nga alisema, elima msingi na sekundari ni bure, watoto watu watanzani na soma. Kwaani ni kusoma, mbunu wanaenda kuchunga mbuzi. Eh, mbunu wanaenda samaki, nadaga, na daga, na Eh, Kwa hiyo Yesu anawamwagia wote Anasema, itakuwa siku za mwisho asemwa bwana nitamwagia watu wote roho yangu ndio roho wa Mungu hiyo na kumwagia manake huko kumwagia ni nje mtakimwagia sio kuingiza ndani huko ni kama kumimi yani ni imefurika eh? na wana wenu na bibi watatabiri kutabiri kwa nyingine kimsingi ni kusema maneno ya Mungu kutabiri inaweza kumaanisha kama, kama kubashi mambo yajayo lakini sehemu kubwa ni kubiri Eh, neno to prophesy. Na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Naam na siku zile hizi nitawamagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu nao watatabiri. Yani, unaona kwamba ni baada ya roho kuja watu wanaanza sasa kuwa eh, thabiti imala kufanya kazi za Mungu, kazi za kiroho hizi Okay. Naami ni tatua ajabu katika mbingu Juu na ishara katika nchichini Damu na moto na mvuke na moshi Juu alitageuka kuwa giza na mwezi na damu Kabla ya kuja kwa siku ili abana ili okuna ili okuna ili zahiri Na itakuwa kat... kira atakai litia jina rabana Hata ukule Unaona kwamba ana, anangize na hapa za ronu takatifu ili anayewo kwa Atakai litia jina rabana na ukule Kwa tunawana kwamba ronu takatifu anatenda ana, ana kazi ya Mungu ndio analeta maono na anareta kuhubiri ndio anareta eh hapa ndo wakati mwingine watu wanatumia kuhubiri mambo ya kukweka bweka na nini sio cho Mungu anachosema eh hata ukienda kwenye yoye mwanangu wa pili isema okay twende, twende tunaona kwamba Roma mtakatifu ndio ambaye Mungu anamtumia kwa kwa kina Petro kuanza kufanya kazi kwa sababu ameacha kuja juu yao na wanafanya kazi ya za Mungu eh msa, kwenye wakonito wa kwanza kumi Tuko tu kutoa ngali ya kipengere kido gondani ya rom takatifu juu am Kristo Inasema roho juu am Kristo ndiye e kazi. ykazi kwamba na na petu anaeza kuhubiri walio kuwa na ugopa kwa sababu roho amekuja juu yao e, e mtu nataka tika kito korinto tu akurimto wakwanza kumi nambiri kuto wakwanza kumi na, wa na, na warumi kumi nambiri wewe vinafatana. zote zinongere habari za rom takatifu na karamaza e, e, wakwanza kwa kumi nambiri tusome mstari ule kuanzia mstari wa 4 mtu wa 12 mtu wa 4 anasema hivi basi sikiliza tunasema roho mtakatifu ndio yule wa nje tena tutaona ana, ananenepaje anakuja anaongezekaje eh lakini tuone anatenda nini kwanza mstari wa 4 anasema basi pana tofauti za karama bali roho ni yeye yule vile kwamba yani Ukiu na mtana karama rabla ya kubiri, mingina karama ya kuimba na nini Sifiki ni kwamba ni, wa, ni roho tofauti O ni, ni roho yule yule, lakini kwa tu wango tofauti eh. eh. Kwa mfano, kiwango cha roho Kinaacheweza kukuezesha kusema amina kanisani Sio sawa, lakini ambacho, kita kukuezesha neno kama hivinago fana eh, Kire cha kusema amina ni kidogo Lakini kinatakiwa Nana mbana kiomba ni mombele Magero mtete pipi anakuja kwa kuomba. Haya anakuombea wewe uweze kusema amina ukisikia neno likapingia. Ha, upate hako kadogo tu. Tuanzie hapa. Eh? Kwa hiyo kiwango hicho anasema pana tofauti za karama bali roho ni yule ile. Tena pana tofauti za huduma. Unaona kwamba ni kutenda kazi. Karama Mungu anatupa karama icho kazi yake. Mungu anatupa huduma kuhudumiana. Kwa mfano mtu anauma yuko hospitali kuenza tu kutoka kusema kwamba huyu mtu tunasali naye shida. Goja ni nikamuone hiyo ni huduma hiyo eh pana huduma au huyo ana njaa leo ngoja nimpe hiki na mimi tugawane hiyo ni huduma hiyo e? na bwana ni yule yule bwana kwa maana ya Mungu kwa maana ya roho kisha pana tofauti za kutenda kazi unaona kazi za roma mtakatifu anatenda kazi bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote kwa kutumia idara ya roho mtakatifu kwanza yeye msao wa 7 lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa kwa kufaidiana hivi ure roho anaye anaye kwambia ndio roho mtakatifu kwa kanisani huko kwenye makanisa yao wanabweka bweka wanakuwa mpaka wana, wanagagaa chini anakuwa kwa lengo la kufaidiana hakuna unafaidi una nini kwa watu kubaya, kubweka bweka Wanamfaidisha yule ambaye wanampasa daka Kwa sababu, anawashangaza, shangaza Anawafanyia maigizo, anawafanyia ombwe Wanamjaza fedha, Nio wanamfaidisha, lakini wale walio Wamepotea Lakini na nasema roho Tunatewa, ili kusudi tufaidiane Unajua Kumuombea mtu mwingine Ili kusudi apate neema ya mungu Ni, ni kumfaidi Kumfaidisha ni, ni, ni huduma hiyo unamutendea Kumusaidia Yego mfano una una uwezo labda mtoto wa rafiki yako au mtoto wa wa wa Mkristo wenzako ameshindwa shule hana uniform ukamnunulia uniform hiyo haiji isipokuwa una roho mtakatifu aliyotoka ndani akaje ya juu yako hakika kwa sababu ndo kazi yake anayosha nikusaidiana ukiona huna unachofaaidi wenzako kanisani unajua hujapata roho mtakatifu hemji pime una roho una roho kiasi gani <laughs> jipime Kwa nini mtawakumiwa ni... kwa mba ni, ni mwakusema wae. Kwa nini ni ni ni ubilia watu wambali kabla tuji ubilia sisho nyo. Iniazikana huna kito wambacho unetu. Lakini kuna kingino wezo kwa msaidia. Kidogu. Kule tu kumpa sarahamu na kumjali. Ni roho. Ni roho wamu. He. He. Anasema kwa ajili ya kufaidiana. Mungu hawa katupa kito wambacho hakina matumizi. He. kila chungu. Kuna zina kazi gani? Kwa kina mama ni ule, ni urembo. Ule, Kwa kina baba ni kufunika kichwa. Eh? Si si Eh? Maana Biblia <coughs> inasema mwingine imani katika roho yule yule, na mwingine karama ya kuponya katika roho yule moja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabihi na mwingine kupambanua roho, mwingine haina dharuga Na mwingine tafsiri za aruga. Lakini kazi hizi zote uzitenda roho. Huyo moja. Yeye yule. Aki kila mtu peke yake kama apendavyo. yee eh Hakini yeah. anaye ni nani mimi na we. Anaye ni mungu. Kuna, yu, kuna watu wengine Kuna mtu moja kwenye matema metume. Alitaka apewe roho kwa kununua pesa. Alitaka kuwaripa kuna petrol pesa. aifuzu dapata <coughs> ile nguvu. Kwa yeye aliyokuwa ankiomba akiwa kibari, lakini roho alikuwa haikuwa mapenzi Mungu afanye yukaso. Leo hii kuna watu wanaenda wanawake wana na wachunga makanisa. Mungu anasema hicho sio mapenzi yangu, nimezuia. Ni, ni ku force. Eh, ni kufosi force. Eh. Mbadayo kuna vitu vingine ambavyo ni vya kufanya. Kwa mfano kama kuomba, uwezo wasema ah kuna wanaotakiwa Kuna vitu vya jumla. Ni ni sawa na, na na na kazi fulani unazofanya nyumbani. Ukiwa nyumbani kwako unaweza ukapalilia uwanja wako. Huitaji kusomea. Una, una unaweza ukapanda bustani, Huitaji kuwa mtaalamu wa kilimo. Unaweza ukafuga mbu, kuku na mbuzi na nini, Huitaji vizote ni vitu vya jumla hivu. Lakini kusema mtu awe askari mpaka mpaka uchaguliwa Uwe mwanajeshi siji laba m... jesha wananchi hiyo ni vitu maalum uwezo kuchoma watu sindano ni nesi hiyo ni vitu maalum lakini hizi kazi za jumla jumla kufagia nyumba kufanya ni vya wote kuna vitu ambavyo ni vya wote vya Mkristo yote yule eh hey. lakini wengine nasema si kugusi mtamwingine kuna zile karama za jumla eh hey. hata wasio wasio ukolewa, wanazo wengine kuna karama za kuzaliwa wanazo kuna karama tunazo tunazopewa ba ada ya Roma takatifu kuje juu yetu zote zimetoka kwa Mungu huyo huyo ingine katika viungo naeziweka katika roho sio somo la leo hamia kwenye somo jingine lakini ndio roho huyo huyo nani na, na, anielewa eh hem tu some katika kitabu cha huwezi kupeleka injili bila tusha soma nisiusome mstari kwa ajili ya muda Tulisoma Yesu aliwambia kina Petro kwenye milangu waishini wa kitabu mshoni mshoni Kitabu ya Yohana Na hata kwenye njiri zele nyingine Nasema Kokeeni roho mtakatifu Yeyote mtakai mfungia Hamefungia na yote mtakai mfungulia amefungi, Alikuwa naongehe kwa habali Zaku, zaku Wapatu mjiri na kufungulia milangu wa mbinguni Asipo tokea mtu Hakakupa mjiri Enda kwa kukutana Au kwa jinsi ya mtandao Yote vini njiri hatakai mungu Eh yoyo te mtu hawi hangi mbigo hata hata yohana atata paulo paulo kwa mlango wa kitabu cha matendo mitume alikutana na yesu lakini alibidi alichofanya tu alimpiga mwanga ule na, na kumpofusha macho alafu akamtuma anania kwenda kumpa injili akaamini baada koamini akaokoka akabatizo. Lakini kazi ya ifanya, ni mwanadamu. Nicho yosari wambia na wapeni roho mtakatifu. Au mdo, mdo, mdo, cho, mdo zana yenu ya kufanya kazi. Au nini do zana yake. Eh, yoyote mtakae, mfundi, mtakae mfungulia. Hamefungulia ya yote mtakae mfungia. Hamefungiwa. Eh. Yani wahubili wa kwenye uhusu wa dunia. Wasipofanya wasipo kazi ya wahubili. Na wakristo wasipofanya hubili na nini. mingo zinafungwa kabisa kabisa watu hawaingi bingu kwa kabisa wazuo wazuo eh yule yule toashi kwenye kitabu cha mrango mlimlango wa 8 wa kitabu cha matendo ya mitume toashi alikuwa anasoma alikutana na filipo alikuwa anasoma biblia alikuwa anasoma katika isaaya mrango wa 53 eh filipo mwingirisi filipo katika wale 7 waliochaguliwa baadaye ndio akakutana naye mungu akasema nenda kampenji mungu angeza kumtuma yule mtu Angesa kumambie, angesa kumokuwa yule mtu mjadwa mjadwa katika kusoma irebili ya, lakini ibiri amtafute nani, amtafute filipow, ansema mnaera kafanya katika na nia katika garirati, ansema je, una yeye kusoma una yeyelewa, mimi siyarewa, mimi ni ambie kwa nzo, kuyuntu, kwenye ansema ibiri na sema hariku katika katika chuo cha isaa Aliteswa kwa ajili yetu, wakachubuliwa na nisema, hivi huyu anaiteswa. Ni habari zake mwenye wao, ni ya mtu Eni yani kama siyeliwele, wasema, biblia nisema, akanzia pale, akamuhubiri, badaya, akamini, haafu, wakafika kwenye mtu, akambatiza, akamfunguli ya milangu wa mbinguni. Mm. E, ni roo mtakatifu tunayepewa. Hawa watu ambao wanda roho za, za fedha na nini? Hawa peleki watu mbinguni, wanapeleka guzimu kabishu. Kwa soo, hawa na roho, kwa soo, nimpaka uwe na roho, anaye, ndiye, anaye, sanya kazi. Kusofa, kupereka utumingu, kwa kupereka watu mingu kwa kutumia chombo changu, chaviyungo vyangu na wewe Na mingine yoyotabayo kutayari. <laughs> Sijika matuko hote. <aute>. Eee, <tutu> eee. eh mtu some, Mtu kitabu cha matendo ya mitume yoyotu, kwa kwenye, Mtu <tutu> some, se mbili za matendo ya mitume. Ine moja. Tunawe tutume neshasina moja uh, tuni uh, tu, tu, tu, haraka na una utamani marisi matema neshasina moja tunawe tutume neshasina tunadhasema ngingine tunasoma ngingine neshasina moja bi bipe nasema hata wari po kumomba neshasina moja ne ya wari kumomba mungu mahari pale, wari po kusanyika paritiki wote wakaja roho mtakatifu tunaona kuna hoja nyingine itaingia lakini huu um mstari stau ilele mnio mnakumbuka kwamba huyu roho mtakatifu alikuja baada ya kuomba waliomba jamani kama unamtaka roho Mungu waje juu hapo muombe mu eh lakini sio nlichokuana nataka kufundisha hapa ni nataka kuwafundisha kitu kingine nasema hivi wote wakaja roho mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri yani ni mpaka roho mtakatifu alipokuja Nipo watu kuwa na uwezo wakunena neno la mungu. Uwezo kaja hapa kwa ubiri. Bila kuwa na roo mtakatifu wa mungu. Aliyegia kwa kiwango fulai. Nehukuno watu analazimisha. Anaenda watu anatumia uzoefu wake. Anatumia mitandao. Nakusanya kusanya mistahe. Hakija anafundisha tu vitu. Watu anadhani amefundisha. Lakini hajafundisha sasa na neno la mungu. Eh. Tusome katika matendo wa mitume mlango hule. Eh, Turikuwa wa nene trudi kushoto. mlango wa piri. Tusome mistahe wa piri mpaka wa nini. Mstari wa pi ni paka wana Anasema. semana. Ana semana kukaja gafra nataka kazi mstari wa kwanza, mangu wa pi. Hata ilipoti imea siku ya Pentekost wa lipoku. Walikuwako wali wote mahali pamoja Kukaja gafra choka mbinguni uvumi kama uvumi wa pepo Wanguvu ukienda kasi Kwa mtakatima naza kaja katika namna na nyinge Naza kaja kama upepo Anaweza kaja bila da, dariri yoyote Ukaona tu nguvu ya mungu nafanya kazi Sio kwamba kila wakata likuji, Kwenye Tukio hila likuja kama upepo na ndimi, na, uvu, na uvumi Yane ujo vuuu Hafa na ndimi za moto e, Sio mungu anaweza katumia Shhh, mundo ote na otaka Kitu chote kiri Sasa hapa likuja katika ndimi za moto na hajawe kutokea ili mara moja hivyo tu mara moja na hajawe kutokea wakati mwingine. Hata hawa wanao ufosi wanakwambia roo mtakativu hapa haweza kareta ndimi za moto hawa jwezo. Sasa kama wanakwambia kwamba huyu ni roo mtakativu kama alikuja juu ya mitume wana na ndimi za moto. E, mtu isome tuone. Kama wanakwambia wanafanya kama walifofanya mitume. Siti tunasema kwamba mungu anaheza karetoa fiyote vila. Hulia anaheza kaja kama guvu tuwa. Anaheza kati. kaja katika maona yawasiko. Hato ku unasoma neno waneza kunenepa kiroho na nini. Sio razi maaje kwa namna muna ubezika. Wano uambia tunafanya kama tu ufanja siku wa mitume. Eh, sasa. Kama ufanja hivyo siku wa mitume. Ndimi za moto uwa mishawa kuziona. Kwa suwa haana wezo wakuzifuji. Uwezo kufuji ndimi za moto. Ukeeka moto wataungu. Kwaena bili. ufoji vingine lakini hiyo utaweza. Lakini tulisoma zikia anasema hata ilipoti ya sigaro ya walikuwa wote mahali pamoja kukaja gafra toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba yote yaliyo waliokuama wameketi Kukawatokea ndimi zizo ganyika, kama ndimi za moto u, ulio wakalia kila umoja Wote wakajazwa roho mtakatifu wakaanza kusema kwa ruga nyingine kama roho alivyo wajaria kutamuka ha, watu walikuwa wanaanza kubiri njiri dunia nzima Walikuwa hawaja popote kwa kwa roho ya, ya, ya ndimi Bibli na waliongea ruga kumina saba Zinazo eleweka, moja wapu ni kiarabu na kilunini, kikletes, ziko hapa Leo hii niambia katika zile Ruga zote wanao sema Kuna ruga gani ambayo inasema inas, inajulikana Hapa mezi taja kika badokia Pontoas Ruga zote zime taja Nikwa kuminasa Nikwa soo mungu walikwa meyamoku kutoa roho wake katika mfumo Kuo mm. Na niko mm. pamoja <laughs> Tumisha choka tali Roja apiri Tunga tuangalia jinsa na votenda kazi Na una ujasiri na nini Lakini tuangalia na kujo kujanya Na haji kwa namu na moja, wenzu kwa kutarifu kuja juu ya hui na mungine siyo sawa. Lakini kuna kanuni zinafana. Na suti zinafana. zinapitia katika neno na mungu. Vile vile. Tukubaliane. Eh, Roho mtakatifu kuja kwa kujawa na neno. Neno linako. Leo hii hasa katika utenda juu yetu wa sasa. Eh, roho mtakatifu anakuja kwa kiwango cha neno. Neno linijawa juu yako. Emtu eh, simitisho kwa mandiku. Ni sita sita fungua hapa nitasoma nitakusomea tu kwa ajili ya muda kwa ajili ya muda ukifungua kila kitu atamaliza Yohana 6:30 Yohana 6:63 Yohana 6:63 anasema hivi Anasema eh, anasema roho ndiye atiye ati uzima maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima Maneno anayoyasema Yesu Kristo ya Biblia ndio roho Kwa hiyo unavyoyala yanavyojamo kwenye mwako ile roho ina jamo inamako sana sema ni roho tena ni uzima. Kwa sababu mtu akinywa sumu sina mua ukinywa roho inafanya kazi. Eh kwa sababu anasema maneno hayo naewaambia ni roho tena ni uzima. Emtu ende katika kitabu cha Mika agano rakare kale mlango wa 3 mstari wa 8. Ni vile vitabu vya manabii wadogo karibu na mushon wa agano la Kuna kitabu cha Mika Mlangu wa tatu Anasura ziko nyingi kidogo Mika Ziko saba M. Anasema <coughs> Mlangu wa tatu Mstari wa nane Ndahanza nane afla nyuma kidogo Nianze na kujazwa na roho wa mungu Kama na bi wa mungu anasema, Mika anasema tatu nana anasema Bali mimi hakika nimejaa nguvu Kwa roho ya bwana Kundo roho wa mungu Ananguvu Kuhoni kama anachukangea ana mika hake tofauti na tronjoko na juu hakina petro. Eh? Ni mejaa hukumu na uweza. By the way, sile roho za duniani hazina. Kwa mehusi hukumu, hukumu, mungu anasema pana. Roho wa mungu hukumu. Razima taje vizuri ni vipi na vipani vipi. Eh? Anasema, ni muhubiri ya kobo na izraeli dhambi yake. Kuna mahubiri anahusika, ili kusudi roho wa mungu anahukua. Huyo mta na neno la mungu, anarihupiri, ndo anajawa na roho wa mungu. Na mejawa na hukumu vile vile, na uweza, na mgufu. E. mtu mlinganisha huyu mika, huyu mika anafanana na manabi wa leo. Anaisema hamejawa hukumu, hamejawa uweza, hamejawa, anahubiri, muhubiri ya kobo zambi, na isaka, Makosa ya, na Israel makosa ya kendichi, yu ndo roho, yu roho mtakati kwa makanisani, wanahubiriana dhambi no, hapa, wanahubiriana utajiri, wanahubiriana baraka, wanahubiriana vye vyote vile, lakini sio vya mungwe, kufisema, nikitu kimoja, wanahubiriana vitu na mwilini, huyu mika ya nahubiri, zambi anahubiri Kumu, ana nguvu, amejawa nguvu za roo wa mumu e Mtu angalie waduni, huyu ni Mika, huyu ndo no, wa AFB Baptist, huyu ndo Mika wa wale Sisi, huyo no ndo sisi, huyu ndo mimi naongea na nini e Mtu sikia wa, wa ya pili sasa Tumusikia, hapa hapo kwenye sura yoyo Niambie, yupi anafanana na yupi e Mtu nisikilize, kwa zi ya msari watana asema yu. Mika huyo yoyo, nambiwa, anawashutumu kama nabu wasutumu Sikiliza nabu wasema Mika Bwana asema hivi katika habari za manabii Wanajita manabi <laughs> Wanao wakosesha watu wangu, manabii wanakosesha watu wake Mungu. Hao Waumao kwa ameno yao na kulia amani na mtu awaye yote asiye asiyetia kitu vinywani mwao, wao huandaa vita. Hao watu wanatafuta fedha na utajiri. Mnawasikia hao watu wanahubiri wa aina Kuna Mika Anahubiri nani? Anahubiri anahubiri hukumu? Anahubiri ana za Mungu? Eh anahubiri makosa. Afu kuna manabi, wanataka uwatilie vitu vinywani halafu wanalia amani. Jamani, Biblia hiyo wazi kiasi gani? Eh kwa sababu Mungu ana pamoja kwenye sura moja, unikusudi husikie uchagoe. Eh msao wa 5, msao wa 6, na kuwasema Na nabini wengi naambia maneno ya Mungu wa mengi. Mimi kan msali mmoja tu anasema hivi. Habari za mika ni msali wa 8 tu. Usali wa 6 anasema kwa hiyo itakuwa usiku kwenu msipate kuona maono. Yale yani maono mnasema hey, naona mama, naona kazi na zinakuja. Anasema itakuwa ni za uongo. Eh, msipate kuona maono. Tena itakuwa giza kwenu. Eh, giza ni wewe ukosefu wa kwa kwa Mungu. Ukosefu wa neno la Mungu. Msiweze kubashiri. Hawa si kutabiri tena kubashiri. Yaani hawa hani ramli. By the way, vitu vingi wanavyofanya Vile, wanakuwa Piga ramari eh? Nalo, na utasikia Wameenda Nigeria, wameenda Congo si, Sijui, shetani wa Nigeria, ananguku kulikuwa Tanzania, sijui, lakini wanaendaga He, eh. anajema Nalo, jua Litawatea manabi Nao, mchana utakuwa mweusi juu yao Na hao, waonaji watatahayarika Na wenye kubashiri Watafadhaika, na hizo nyakati zinakuja Hizi baraka zote si kukwita vita, vita kavu dondo kajua uso wa dunia hizo baraka hizo amani zote watashina kuzisema tena watatahayarika watahirika no manat bora umeshika doni kuamba ni mwa shangaza sana <tipana>. mfray baso mna siki a kuele <tipana>. mfray basi waya haichukui kazi ngo kufanya vivi nenda chukua siku nzima kuwa na soko kama kati mengine kumpiiga mungu magoti ni hambe uchoni Kwa hiyo tunamoona Mika, <laughs> e, tunaona na manabi wale wawumu. Matenu, turutu kwenye gano jipyo, matenu na mitume kuminamoja. <coughs> tunaona roho mtakakifu huja kwa kujawa. Mika alikuwa amejawa na neno, amejawa na, amesema na, hamejawa na neno. E, tumemoona, kwa hiyo neno wa mungu nuna mpaji sile mgufu na, na roho wa mungu. Tumeningalisha nambawa hawana neno kwa hiyo Ama usipo Biblia inasema usipoweka vitu kinywani mwao wanakuandalia vita. Hivi ngowe uulize, uene kwenye kanisa la Nabii. Uingie na gari jipya pale. Sata Sasa atakuambia tafuta fungu la 10 la ile, ile gari. Unaweza ukapi, ukapigwa laana na kwa sababu hauko kwenye mapenzi ya Mungu ile gari inaweza ikaanguka. La hivyo lazima umigawane na Nabii. Na kuambia kama, ndoo kwele, um, tuendele, matendo mtu makuu na moja, fika mantera, fika kwele, siyamunyokwa. Tuende haraka kusudi ni, ni, ni, ni, niundoka ni nusu ya maubiri, <laughs> kusudi ukijaya ni siubiri sehemu kubwa eh. <coughs> Matendo mtu makuu na moja, akuu na nene kunata na semaivi, matendo, bro, nero amangu ni na kujia kuaku. Kwa kua uh, Loha Mungu huja kwa, kus, kwa kujawa naneno Tumonwa kwa mika Teno wa mitume kwenye kwa kena ujipia Teno wa mitume kumina moja Kumina ine kumina na asema hivi Teno wa mitume kumina moja kumina ine kumina tano Teno wa mitume Na mungu wa kumina moja Mstari wa kumina ane anasema hivi Sikiliza anasema hivi Anasema ni ninefra kini nitanzia kumina ine Nikatikati ya mstari anasema Atakaye kuambia maneno ambayo yata kuokoa maneno ya kwa ni maneno ya mungu e. wewe na nyumba yako yote msela ikawa nilipo anza kunena yale maneno ya mungu roho mtakatifu akawashukia kama aligo tusukia sisi nasu kumba, nibaada yale neno la wakofu alikuwa kwa petro kwenye nyumba ya kolonelio eh, ndipo roho mtakatifu akashuka Nine, roho mtakatifu usuka pare neno la mungu linapo Jaa kwenye nafsi, kwenye ma masikio na miyo ya watu Yeli ni hapo neno, ni eh obiliu hey. Tunaona anakuja kwenye maneno ya yeah, maneno ya wakofu Ok, unatukasema hapo na hapo Twende kwenye matendo mitume tukwa kwenye kumi na mwoje Twende kushoto kidogo kumi Twende mitume kumi Pusara urbani ane, bibirina asema ya Twende mitume kumi ya urbani mbali na hapo <coughs> Petro alipokuwa akisema maneno hayo Mbali na maneno ya mbunu Eh, kusuma, ne, kwaane, wala Petro, wanika, kwa maana kwani wakati wa Petro alioandika ile nae Petro, kwenye kinyo cha Mungu cha Petro kwa uvuvi wa Roho Mtakatifu yanakuwa neno la Mungu. Ndio yanatoka kuwa maneno yanakuwa yanaandikwa. Kufika ufunuo Mungu anasema tumefunga, atakayeongeza ataongezewa mapatilizo. Biblia ikafungwa. Lakini wakati ya kina Petro na andika na kina Paulo na zile nyaraka zilikuwa neno na Mungu linatoka, linatoka linatengeza Biblia. Kwa hiyo hapa wakati huo siyo kumba wanarisoma Situ narija nina wa mungu kwa kulisoma wao ni kwa kulitamuka Kwa soo wako wana, wame nivyo Ni za mungu za kuandika neno la mungu Za kulitamuka e Mtu sike Petro alipokuwa kuwa kisema maneno Semi ngini tumono ni maneno ya okofo Hayo roho mtakatifu Haka washukia ote wajosikia rile neno Nipaka usike neno Nipo roho mtakatifu anamu Shukia Mina eh. kwa kisha weo liopuja hapa kwa sikezi ya bali Kiasi kasi taroho ulicho kuja nacho na unacho ndo na unacho hakilingani unless uamue kum, kumzimisha roho mtakatifu baadaye lakini kitakuja kimeongezea kwa sababu msikia maneno ya Mungu eh emtu ene katika kipengele cha mwisho ifsud wiki ijayo ni ni na mistari mingi sana waya ni friend kipengele cha tatu wiki ijayo tabaki zao vitatu au vinne lakini leo vitatu semb kubwa tumeimaliza eh hoja ya mwisho anasema roho mtakatifu huja kwa kuomba na kusali Kwa na kusali ni vitu vinakaribia Kwa mana nyingi ni yare maneno ya maitaji yetu Kusali ni hata kusifu mungu Yani maombi yote, sala zote ni salazi Lakini maombi mara nyingi ni mahitaji yetu eh, Kuombea, kuomba, naomba eh, kwan, kwan, kwan, Kwa ni kwa mwea mungu, tukuzo, baba babo barikio Umeomba, umesali Kuomba ni kuitaji vitu flani eh, Mituenia <coughs> mitu, kwenye kitabu Romu takatifu huja Baada ya kwa kwamba kuja kwa ujawa na neno la mungu E, tunakuja pia kuja kwa kuomba na kusali Tuende katika kitabu cha Hii ni waziwazi ni -wazi kabisa Kwa hata Yesu sana kwa Yesu Ruka kumina moja kumina tatu Ruka kumina moja kumina tatu e, Naomba ni mpongeze lafiki yangu beni Anafanya vizuri kwa sababu anaandika vitu vingi Nikitu kikubwa chuma Mimi ni jifasa biblia kwa jisiki e, Nipo kuwanasikia wa hubiri Walio ipona ni ubiri. Nikuwa naandika Na hile maandiko si ya e, jirea Lakini mungu wana kumbusha Jale yale ureo andika Malahini huta kujukuto na hile jirea Lakini kuna siku wata kupereka Kwa mba hiki tulika andika tario fulani unakitaji Na wengine tunapenda kuandika Kama siya kutraja lakini unandika Vile vile naongerea kitu kimoja tu Wote unandika unafanya vizuri Ruka kumina moja tatu Ruka kumina moja eh Ruka kumina moja tatu, nasema kumina moja, tatu. Anasema hivi Ruka kumina moja tatu Sikiliza maneno Romu takatifa na kujaji, huyu anayokuja juu Tuishaona roho wandani ndani kuwa anakuja kwa kusikia kwa na kukiri Iyo njia ni moja tu Lakini huyu wanja na kujaa anakuja, anakuja kwa jinsi nyingi mojawapo wapo ni neno la mungu mojawapo wapo ni kujaa neno la mungu Lakini nyingine ni kuomba Kuomba hakuwezi kwamba mtu wa inaanza na kufunguliwa masikio na neno la mungu la muhubiri Asi maje wataminiji wa sikuwa ubiriwa Wa, watamaminiji wa siye mjua na watamujiwa ubiriwa na atabiliwa juu wa sipo wa sipo perekwa na wataperekwa aje hee eh, eh, hee pasipo mbibia ma, maa katika okay sikuwa na harikuwa soma ni kuwa tu hee eh, kwenye wanumi kumina wanumi kumi mbere kilogo pani kumina tatu Tuko kwenye ruko kuminamoja Hasando ni kuambia ufungu Kuminatato nasema hivi Basi, ikiwa nini mlio wa ovu Mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vima je Baba alie mbinguni Hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu Hao wa mombaho Kimuomba roho mtakatifu mungu Ataku Roho mtakatifu atawale lua yako Roho mtakatifu atawale uzima watoto wako E Wasiwa na anakawa, anakohoa, anugua ugua Wanafanya nini Ni roho mtakatifu anaye tibu, anaye ponyo. Eh, usifikiri kwamba namtakatifu tu kwenda kufanya vitu vingine ni kwa ajili ya faida zako za maisha yako. Mume mtakatifu Mungu Yesu humu sijalikwa na tosha kutuambia anapatikanaje. Kumuomba tu. Eh. Anasemaje wale wa hata wapa roho mtakatifu? Eh. Tusome katika kitabu cha ah, leo ni matendo ya mitume mambo mengi ni matendo ya mitume. Matendo ya mitume trendo kwenye 8 15 17. <coughs> kwa ajili ya muda nimefisha somo. Ntenda mitume... Ntenda <coughs> mitume ngapi? Nane, kumina tano, kumina, kumina saba. Ntenda mitume nane, kumina tano, paka kumina saba. Anasema hivi? Ambao, walipo shuka, waka waombea. Alikuwa naungira bali za petro na na, na Johanna, walikuwa meenda Samaria. Walipo wakawa wakawaomea wampokea roho mtakatifu Kwa maana bado haja washukia hata moja wao ila wamebatizo tu kwa jina na bwana yesu Walewaomea wampokea roho mtakatifu Nipo wakawekea mikona yao juu yao Na wakampokea roho mtakatifu Hii njia nyingine eh, lakini hii njia kidogo zaifu Nwajua vitu weza viningani Vyakula viyote vina nyingana pana Kwezu kwa pata proteini sawa kwa imalage ikalingana na nyama Yanyama ni kuba eh, lakini Vile vile nguvu za roma takatifu zinakuja kwa nguvu to. Jawa aneno la Mungu. Eh, wiki ijayo tutaona vitu viwili vingine. Eh, okay. Nimalize kwanza vya leo. Ni ni ni sine. Nimebaki zamstari moja pekee yake. Kwa hiyo nina nina uhuru. Okay. Tureje kwenye mateo mitume. Liko nasoma masada ya mwisho. Kwa hiyo tumemaliza. Nasema mitume 13. Eh, tulikuwa kwenye Nani. 13, 23 tatu, mimi na tatu na semaibi. Matumaini tume na tatu, mimi na habari za kuomba, kuna kuremwa mtakatifu, kuna kumne tarom mtakatifu. Mstari mukupa niluka kumi na ambapo alisema yeye somenyewe, akasema Je, kama nini mnawapo watoto inovituzuri? Je, haua momba o Baba, hau, atawa paromu waki mtakatifu, wakati wame muomba kitu kizuri cho. Hii eh? tunonana ni kuomba, mume romtre. Nane ambayo kutoa riko na mungu mungwa kumparo mtakatifu. Angalia huo matumizi yake. Kifanya hivu mbasi Ikusaidie eh. Mimi nasema katika mateno mtume kumi na tatu Mbili na tatu wanasema ibasi hao walipo kuwa wakimufanya buwana ibada Wanafanya buwana ibada Na kufunga Nani ibada kuna kuomba kwingi Havu kuna kufunga Rohu mtakatifu akasema ni tengenei Barnaba na Sauli Kwa kazi nilio watia Nipo wakiisha kufunga na kuomba Kuna kuomba hapu Wakaweka mikono juu yao wakawaacha waende zao. naona kwamba Roho Mtakatifu anausika kwa sababu ana mpaka anachagua watu wakwenda kufanya kazi. Anachagua pa eh yes, anachagua Paulo na Barnaba. Eh. Ni katika ni katika kuomba, ni katika ibada, ni katika kusanyiko ndo Roho Mtakatifu anafanya kazi yake. Eh. Hata leo tukitaka kupeleka injili, itabidi tokee ndani ya ibada. Eh. Kwa zuka peke yako kwa zema, haa, nimeamuka leo ni mkriso mzuri, na pereka pana. Ibadani ndiko kuna kukutuma. Kina Petru doa, kina Paulo na Bainaba wanatengwa. Wana kwa zanitangulia kusema kusu uiki ijayo. Kwa zanisha malinza, uiki ijayo tutaangalia kwa mba roo mtakatifu pia. Usi, usi kwa zema nisha risikia, kwa zanisha so uja sijakubilia ni study, hiko mingi sana. Roo mtakatifu huja kwa kujitakasa. Yani tunapoishi katika maisha machafu, machafu. Ya kinywa kichafu, miyoye mchafu Hata kama utakaka ni sani masai shina matano Hata kama utaomba masaha msini. E Utakaso lazima uwe Usafi, kujitenga na uchafu